Прочети и почети. Да прочетем и да почетем Зигмунд Фройд. Току-що излезе книгата на доктор Давид Рухам за Зигмунд Фройд. Сценично и преживелищно, така е наречена тя. Добър ден в студиото на Хоризонт на доктор Давид Рухам. Добър ден. Психиатър, психотерапевт, психодраматерапевт, един от създателите на магистрската програма Артистични и психосоциални практики към, към Нов Български университет. За какво е вашата книга, доктор Ярохан? За Фройд? За четеното на Фройд? Или за почитането, почитанието към Фройд? Книгата е за Фройд. За Фройд а, е писано много. А, а, работата, може би, интересното е там, че всички знаят Фройд. А, той властва така в умовете и на 20 век и на 21 век. Вероятно ще властва и по-нататъка. Но никой не чете Фройд. А, Фройд се цитира Uh, разказват се истории за него, но всъщност uh, се пренебрегват uh, много от текстовете на Фройд, в които uh, някакси, четейки, се запознаваме с него, uh, общуваме с него и по-добре го разбираме. Uh, това. Според мен не са толкова теоретичните текстове, не, не, са, не ли, има известни текстове, въведение в психоанализата, толковане на сънищата, но а, според мен истинският фройд не е толкова, а, той естествено създава теология, тази теология обяснява всичко термините от тази теория, понятията от тази теория се използват вече навсякъде във всички сфери на нашия живот. Ние сме потопени така в тях. Използваме ги съвсем автоматично, несъзнавано. Но Фройд всъщност е тънък наблюдател, много чувствителен слушател на текстовете на своите пациенти и преди известно време Антонета Корева в Критика и хуманизъм започва да издава известно време доста години започна да издава по нейна идея случаите на Фройд това са пет така наречените пет легендарни случая на Фройд в които се вижда Фройд от съвсем и от теоретичната му страна, но се вижда именно от това, за което говорих до сега, неговите качества, като, именно като терапевт. Всъщност, вижда се метода му, как работи, той описва какво работи, какво не работи, и всъщност това вслушване в пациента, като че ли. Как се стига всъщност до него? А, вижда се процеса, процеса а, в който а, Фройд става Фройд mm -hmm. а, процеса на общуване с пациента процеса на съвместното а, преживяване тъй като терапията е едно съвместно преживяване между терапевта и пациента и а, как постепенно, през много и разочарования, и грешки, и различно заставане по отношение на материала, така в кавички, който пациента предоставя, а Фройд а, изгражда или доказва своите, своите теоретични инвенции. Сега, интересното е че в, в тези случаи има абсолютни примери на сега не е хубаво така да се каже за Фрой специално де, но а, абсолютни примери така на а, божествено скривички казвам, божествено откровение той просто прави и такива скокове в своето въображение в, а, и които довеждат и до основни така, някои основни неща в неговата теория. Същевременно а, пак казвам, ние не бива да гледаме на Фройд като теоретик, защото да кажем сексуалността, сексуалността на децата, развитието на сексуалността, всъщност а, това е нещо, което а, Фройд наблюдава, той няма нужда да го теоретизира, той просто го описва. И много, много психиатри тогава са виждали, че децата си лапат пареца, ги нали, си лапат пръста. И Фройд също наблюдава това, но казва, да, това е част от техното сексуално развитие и това е част от сексуалността. Знаем, че темата за сексуалността е някакъв вид табу все още в едно все пак би трябвало да е модерно общество като нашето. А, имате ли отговор, доктор Ерухам, защо диктаторите не обичат Фройд? Независимо от времената, независимо от националните особености на диктаторите, като че ли а, така първият лакмус за, за и се диктатури е отношението към а, тази голяма тема табу, а, сексуалността и следващата, следващата а, мишена много често се оказва именно Фройд. А, така, така, е. Да. така е. За съжаление така. Въбрия, че, е така. Въпреки, че има данни, че е, е, Троцки е харесвал Фройд, обаче го е харесвал, а, обаче го е харесвал по едни причини такива собствени, като е считал, че с, с, с помощта на психоанализата ще се изгради новия образ на съвременния съветски човек. А, Фройд а, неговите нали, нацизма нацизма изгаря неговите книги. А, когато изгарят книгите му в Германия 30-те години, Фройд казва, Ако бяхме в средните векове, нямаше да изгорят книгите ми, ще ха да ми изгорят мене Факт. Да. А, защо а, нали, сега, за комунизма няма какво да говорим е, нали, една книга специално в България? от 1947 година е издаден въведение в психоанализата в превод и след това до мисъл от 1990 година изобщо не се е издавал Фройд и Фройд се премалчава казва се, че той е буржуазен, учен въпреки, че в България има и така, някакси неща фроиди е минавало по линията на критика срещу него. В това отношение има принос доцент Христо Димитров на времето, който представяше Фройд под формата на критика на психоанализата и критика през марксизма, през директическия материалистическата психология, така наречена. Също Защо... има доста интересни детайли за това в вашата книга и тези различни да. интерпретации наистина на Фройд, но аз се връщам на този но аз, Да, аз да, не, не, съм, не съм го забравил. Защо? Не, според мене а, диктаторите, а, според мен, психоанализата е нещо, което а, както и Фройд счита, е нещо, което освобождава човека. Има критика, че а, Фройд Мари нали, определя, че а, някои критикуват Фройд за това, че според него човека е детерминиран от своите нагони. Mm -hmm. а, сексуалния нагон, агресивния, ероти, е, е, нали, агресивния нагон, а, но всъщност а, Фройд призувава. Той казва, че от нагония ни живот ние не можем да избягаме. От еруса и агресията си ние не можем да избягаме. Но това, което можем да направим е да, не, е, да, да не изпадаме в иллюзията, че човек е идеален. В този хуманистичен идеал на човека, че човек е идеален, е, че мисли на хората доброто, е, че в човека има е много силни, много много тъмни така, тъмни в кавички страсти и ние трябва да знаеме това, за да можем да ги управляваме и за да можем да общуваме помежду си. Всъщност, аз знам, че има много хора, които не могат да му простят на Фройд. Много хора, които не са диктатори, всъщност. Не могат да му простят на Фройд това а, разобличаване на иллюзията в хуманизма. До известна степен той е... Не знам дали е удачен, удачно определението, но а, той е много хладен и може би циничено. Така ли е? Да, това да, да, абсурдно. Ако се четат неговите случаи, се вижда, М -м -м. че това съвсем не е така. А, вижда се неговото изключително почтено отношение към а, пациентите му. Да, циничен не е точно, а, а дали, но е, той дали е хладен? Сега, аз не знам какво е хладен ум и какво е горещ ум, това е <laughs> мали, класификацията в революциите. Мали, той беше с хладен ум и горещ ус... Аз не знам какво е хладен ум и какво е горещ ум. Това е в <си> <си> класификацията в революциите. Той беше с хладен ум и горещо сърце се казва за дзержински. Нали? <си> Но а, а, а, практически, практически емоционалният ни живот, емоционалния живот инстинктивният ни живот трябва да се осмисля. Трябва да се осмисля. Фройд изгражда своята теория именно за да... която дава смисъл на хаоса, който целува в нас на базата на емоциите. Ние се раждаме емоционални същества, ние имаме нужда някой да от началото децата имат нужда, да, някой да им осмисли емоциите, да им казва какво се случва с тях, да ги обича, да ги обгрижва и постепенно да създава а, тази психична структура, върху която въздействат от едната страна на от другата страна а, външния, външната сцена, така да се каже. Вътрешната и външната сцена. И именно това изграждане на тази психична структура, постепенно това е част от нашия аз, която ни позволява ние да възприемаме света колкото се може по-реалистично и както и собствените си неща и срещата между двете сцени психичната и външната сцена да, да, да ги гледаме колкото се може по-реалистично, да можем да ги съчетаваме и да можем да и да можем да ги да развиваме нашето познание, защото ероса и нагона към познание, който Фройд практически подчертава неговото значение, нали, въпреки, че Ерос е известен още от древността, но неговото значение се подчертава. Фройд включва в него и а, нагона към познание, нагона към а, това да знаеме, да увеличаваме нашите знания и отхвърля всякаква той отходи религията, включително. Той се счита за атист, въпреки, че ся, в текстовете му не повичава и нещо, което е по-различно, но а, при всички случаи а, той е а, човек, който е а, за безбрежността на познанието. Той не, не позволя всеки авторитет, всичко, което е над него, всичко, което застива неподвижно като диктатурата, като mm -hmm. тритализма и така, всичко това пречи именно на този могъщ нагон, за познание на, на Ероса практически. Тоест, ако сме верни на Фройд, не можем да го почитаме като бог на психоан, но като, oh, oh. но като баща може би става. Затова искам, да искам да попитам, защото ужасно ме мъчи любопитство. Във вашия личен живот, как се появи Фройд и ако той е универсалния баща на психоанализата, дали тази ваша книга, като книга на психоаналитик, е всъщност преодоляване на вашия дипов комплекс към Фройд? Uh, аз, uh, съм до аз съм стигнал трудно в Ройт. Аз съм психиатър. Започвал съм да работя uh, преди 50 години близо. Uh, в психиатрията съм обучаван да бъда материалист. Ах... Uh, uh. Да, Биологичен психиатър, използвал съм лекарства, какво ли не, работил съм в психиатрични заведения, в психиатрични клиники. През 80-те години съм имал шанс да попадна такава, в една среда, в която. Така се развиваше значенките на психотерапията в България. И също времено, от друга страна, положението на психично болните, което и до сега е толкова трагично, което е апел към съвестта на всеки нормален човек. Mm -hmm. И в търсене на нещо, което да повиши разбирането ми за и това е на едно цяло поколение психиатри. Тук е хора, които една част, слава богу, още живи и продължават да се занимават с психотерапия. А, разбирането за психичните, за психичното страдание, за психичната болка, защото mm -hmm. психичното страдание е преди всичко болка и тя не отстъпва на физическите болки. Той .е. не е въпрос само на лекуване на физическата или биохимическата. Биохимия. Да, а... това е изо. Да, става въпрос за една много да, тежка да. психична болка, от която ние бягаме а, да, с това, това върху пациентите ни биологични методи и така нататък. Сега в. А... В търсенето, когато психиатрите, както и Фройд, когато търси а, да разбере хистеричките в а, там, във Виена, нали, такава, хистеричките, нали, когато хистерията, която е била неречима тогава, но за да можеш да работиш а, в психоанализата, в психотерапията, освен да търсиш да разбереш другия, а, ти, той също трябва да те разбере и а, това става в един взаимен процес на двама души, които стоят в една стая. Това сред Фройд, това го казва Уилфред Бион, един от тези, които продължават психоанализата сред войната. А, става а, и ти трябва да намериш един общ език, едни общи, кодове, едни общи кодове, за да може да стане това разбирателство. Това е много... И това са двама объркани хора, които се търсят взаимно. Фройд подготвя една сцена, в тази сцена ги има тези двама души и те а, започват да се опитват да разберат един друг. А сега за моят Едипов комплекс Какво да кажа? За Едиповия комплекс се решава След като човек Разбере, че баща му не е толкова страшен Че Шансовете му да така да стана любовник на майка си са минимални и че това е една забрана, но благотворна забрана, защото всички, които не са решили едиповия си комплекс, те си остават да вкъщи и не успяват да създадат нормални взаимоотношения с партньори. Uh -huh. На партньори във всякакъв смисъл на думата, просто извън семейството. Това е и социален така социален комплекс, тъй като той те затваря в лоното на семейство, в твоите ефективни връзки в семейство, които ти не можеш да надскочиш и спира и спира и твоето развитие. Едно в този главите... смисъл аз се надявам, че съм го преодолявал. Една от главите в книгата ви е озаглавена «Политическата философия на кошетката на Зигмунд Фройд». Затова искам да ви попитам, какво виждате в груповата динамика на обществото ни? А има ли много силни, но изявени елементи на психопатология? За съжалението, сега за тукашното общество е ясно, че има много извения гранати на психопатология. Жалкото е, че хората, които, от които зависиме, така, зависиме, зависиме от които сме зависими така, така наречената тукашни политици така са неопитни неопитни, нали, аз не мисля, че в България има политици. България в политиката са... А... Хора завършили в чужбина, но завършили нещо друго, охранители и всякакви други, а, вождове на банди нали, и така нататък. Но по принцип света навлиза в една, като един, една нова динамика и като че на света вече му е нужен един нов фройд. И една нова психоанализа. Психоанализата се развива в това отношение, включително и груповата анализа, и динамиката между групите. И това е хем интересно, хем е много опасно, и затова не трябва да сме много надмен и Фройд, между другото, в неудовлетвореността от културата. Той не прави опит да генерализира някакви свои политически идеи и така идеи за обществото, за културата, но той призовава да бъдем реалисти и да нямаме иллюзии. Да нямаме иллюзии за както диктаторите ни предоставят своите иллюзии. Той казва, че не може да имаме иллюзии и че ние трябва да сме така а, реалистично, да гледаме на това, което става и да се познаваме. Да се познаваме и да не се поддаваме на всякакви идеологии и от до комунизма. Между другото Фройд а, никак не приема и комунизма, и нацизма, и затова и те си го връщат с, с, с такава сила. Спрямо него. А, завършваме с корицата на вашата книга. Виждаме нещо като огледална стена, която разполовява едно лице. Всъщност дали е едно или са две лица. От едната страна а, е Давид Иерухам, от другата страна е Зигмунд Фройд. <свят> и се запитах дали книгата е едновременно на двама автори. В случая Давид Иерухам и Зигмунд Фройд, а пък заглавието и е сценично. И преживелишно. Как <глеждате> на, на наистина на тази закачка на това е, това е закачка, графичния дизайнер към вас ли? <глес> това по принцип е така закачка, но това е художничката, която е направила курицата. Тя е млада Ирина. Ирина, да, през името сега. сега да а, Антонета Колева също е вдъхновител на това издание. А, но... Ирина Джонкова. Художник. Ирина Джонкова, да, да. да като е така. Но а, това е малко като маска. А, а в цялата книга а, аз се опитвам да твърдя, че психоаналитичния кабинет и психоаналитичната рамка, процедура, процес, психоаналитичният процес е един сценичен процес. Процес в който а, има действащи лица, има общество, което влиза в кабинета и а, има и ако мислите а, са действия, то и действията на сцената се превръщат са мисли. И това е едно препритане между преживяванията и сцената, между сценичното и преживевещното. И мисля, че Фройд е имал много остро чувство за това и навсякъде, така и в случаите и така нататък, се опитвам да видя през призмата на сценичното и преживевещното нещо повече за Фройд. И за, и, и за самите нас. А, много ви благодаря. Сцената, това е важна дума в днешното издание на преди всички. Доктор Ирухам, Давид Ирухам неговата книга, Зигмунд Фройд, сценично и преживелищно, е вече в ръцете на читателя. Изданието е на критика и хуманизъм и е подпомогнато от Национален фонд култура. Благодаря ви. Благодаря и аз.